Zip soup. <sniffs> Senyores, senyors, molt bona tarda a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM o bé si escoltes per internet, com ja ho saps, doncs www.rtb-migfm.com. Amb la música de queixa i aquest tic-tac, Comencem una nova edició del Tot un poble, el Tot un poble en aquesta edició estiu que estem realitzant durant tot aquest mes de juliol. La música la que ens acompanya per començar el programa d'avui, donar la benvinguda a la Marta Sanz, molt bon dia. Doncs novament ens tornem a trobar amb el mateix problema de sempre, sí senyor. A veure ara, Hola, Mol bon dia Jordi Ara sí, ara sí, veus? És mm. qüestió tenir pràctica una mica eh? sí. Molt bé, doncs què fem aquí? Doncs tancar eh, per aquesta temporada el programa informatiu d'aquesta casa, el Tot un Poble Avui marxem de vacances però abans de que això sigui possible doncs tenim per endavant dues hores en què no faltarà la informació. Doncs comentar-vos que des d'ara mateix a Capellales, 12 i en el moment en què ens demanin pas des de la Casa de les Aigües el que us oferirem serà la vuitena mostra artística del Centre d'Art Social Comunitari de la Fundació Trini Jove, que enguany porta per nom idees a les teves mans. Ens explicaran què és el que fan des d'aquest Centre d'Art Social Comunitari? Exacte, doncs amb aquest riure nosaltres el que sí que hem d'informar-vos és que en aquest centre el que realitza és tallers de música, Uh, hort, jardineria, ràdio, arts plàstiques, uh, audiovisuals i creació tèxtil. Tot això és el que us acompanyarà fins a les dues del migdia, moment en què tancarem aquesta última edició del Tot un poble a l'estiu. I el que escolta serà mateix doncs, no té cap mena de pèrdua. És la música d'aquesta noia, la Lady Gaga, que es fica per tot arreu i que ara ens ofereix aquest tema, Bad Romans". Mentre esperem que ens demanin pas des de la Casa de les Aigües, escoltem una mica de música, vinga. Doncs us sembla sí mentre esperem que ens donin pas des de la casa de les aigües, el que fem tot seguit és recordar una mica el passat. Ens n'anem cap enrere. Coneguem què és el que va passar tal dia com avui, un 26 de juliol. Doncs arreu. <ríe> Vinga, doncs a veure què és el que ens diuen. Tal dia com avui, amb Lluís Mata. Tal dia com avui, un 26 de juliol, moria Sant Pere de Ribes al garraf el pallasso Charlie Rivel. Avui en fa exactament 30 anys. Considerat com el clown català més universal, Josep Andreu i la Serra, ha passat a la història per un estil únic que ha fet escola. Acompanyava les seves actuacions amb un inconfusible udol de llop i una posada en escena que incloïa sempre una cadira i una guitarra. Els seus números es van poder veure a escenaris de tota Europa i va participar també en pel·lícules, entre elles i Clowns, de Federico Fellini. El municipi de Cubelles, on va néixer, li ha dedicat un carrer i una escola. Charlie Ribel és medalla d’or i fill per predilecte de la vila. Del dia com avui amb Lluís Mata. Oh, oh, oh. Molt bé Marta, doncs què et sembla si abans de que ens demanin pas des de la Casa de les Aigües doncs, coneixem què és el que ens depara el temps per les properes hores, sobretot per aquest cap de setmana. A mi em sembla molt interessant perquè també hi ha molta gent que avui comença vacances i a estarà veus? impacient per saber quin temps farà. <ríe> doncs vinga aneu a veure què és el que ens diuen. El sol durant tot el dia d'avui, potser amb alguns óvuls mitjancs, bàsicament durant la segona meitat del dia, i amb alguns óvuls baixos que trauran el nas a partir del vespre i durant la propera nit i matinada. I tot plegat amb unes temperatures que repetiran pràcticament els mateixos valors que dies enrere, màximes de 30-32 graus, però amb temperatures de xifogó al centre del dia podrien tocar fins i tot als 40 graus. No s'acaba aquí perquè aquest cap de setmana les temperatures tocaran sostre, sol caló i xifogó de plena canícola a l'espera d'un descens de temperatura que arribarà coincidint en la setmana vinent. Música like oh, oh, yes, the... Doncs us recordem que estem a l'espera de connectar amb les nostres companyes, la Susana Avila i la Cristina Paniello, que avui es troben a la Casa de les Aigües de la Trinitat Veïlla. I el motiu? Doncs perquè avui a realitzar la setena mostra artística del Centre d'Art Social Comunitari de la Fundació Trini Jove. More, more. Una mostra artística que porta per nom idees a les teves mans. Ens explicaran què és el que fan allà durant tota, durant tota la tempora temporada. Tot un seguit de tallers entre els que cal destacar doncs, la música, l'hort i la jardineria, la ràdio com no pot faltar, arts plàstiques, audiovisuals i la creació tèxtil. Tot això organitzat per la Fundació Trini Jova en el programa finançat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a càrrec del programa de l'IRPF. I col·laboren i participen doncs el Ministeri de, eh, sí, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu, la Fundació Agbar, i com no podia ser d'altra manera, doncs els organitzadors són la Fundació Trini Jove. Esperem que ens demanin pas. Yes, we're so Molt bé, doncs nosaltres ja, mentre no ens demanin pas des de la Casa de les Aigües, el que farem és repassar algunes de les notícies arribades a la nostra redacció, alguna d'elles que ens parla d'esports, i és que aquest dimecres es farà la presentació de l'equip del Sant Andreu al Narcís Sala. Serà la primera oportunitat per veure una acció al Sant Andreu de Patxissalines, amb els seus reforços que han arribat fins al dia d'avui. A les 19.30 començarà la presentació de la plantilla i després l'equip s'enfrontarà contra la Gramenet. L'entrada serà gratuïta per tothom. I si res no canvia, el de dimecres vinent serà el primer partit de pretemporada que disputi el Sant Andreu 2013-2014. Una gran oportunitat per veure les cares noves de de l'equip, la nova samarreta, i també escoltar els discursos dels protagonistes. Com és habitual, se n'aniran presentant els jugadors de la plantilla un per un i es faran les corresponents fotografies i parlaments. Un cop acabin els equips, s'enfrontaran a la Gramenet de Tercera Divisió, el primer rival de cara a posar-se a punt a parar la temporada. Recordem que l'entrada serà gratuïta per tots els aficionats, una bona oportunitat per enganxar aquells que encara no han renovat o no s'han donat d'alta com a socis. Us animem a venir amb els vostres amics i familiars perquè pugueu comprovar de primera mà les evolucions d'una plantilla molt il·lusionada amb la temporada que estan a punt d'entrar. Parlem de l'Espai Jove Garcilaso que us ofereix les seves activitats per al mes de juliol. Cada dia de juliol t'esperen un munt d'activitats gratuïtes a l'Espai jove Garcilaso, que està al carrer Garcilaso, número 103. Per exemple, avui divendres, de 4 de la tarda a 8 del vespre, es podrà participar en tallers de teatre social i en trobades musicals. I a partir de les 10 de la nit s'oferiran concerts a l'aire lliure amb bandes de rock, power pop, rumba, punk i fang. Oh, oh, oh. I are... Ara parlem de la mainada, dels nostres nens i nenes, perquè eh, el que us podem informar és que els patis escolars oberts al barri. Espai de lleure educatiu i compartit a l'Escola Bernat de Boí, a l'Escola Pompeu Fabra i a l'Escola Mestre Enric Givert i Camins. Això serà fins al dia 31 de juliol. Doncs Comencem parlant de l'Escola Bernat de Boíl, que es troba al carrer Mollerusa número 1 de dilluns a diumenge tenen el seu pati obert de 5 de la tarda a 8 del vespre. L'escola Pompeu Fabra, al carrer Olesa número 19, de dilluns a diumenge de 17.30 a 20.30. I pel que fa a l'escola Mestre Enric Givert i Camins, es troba al carrer Irlanda número 15 i el seu pati obert a la Mainada, obert als nens i nenes, és el dissabte de 10 del matí a 1 del migdia. Aquesta escola obrirà durant tot el mes de juliol i als nens i les nenes que excedeixin i ho faran sempre sota la responsabilitat de les seves famílies. Parlem d'aquest mes de juliol, perquè a la Plaça Massada és el que ja són nits de jazz. Els divendres del mes de juliol podeu gaudir de les nits a la fresca amb la companyia de bona música, interpretacions a càrrec de diferents formacions musicals. L'accés és lliure. Hem de dir que avui divendres és l'últim dia per poder gaudir d'aquestes nits de jazz i que podreu gaudir-les a partir de les 9 del vespre i actuarà GTC Trio. Això organitza el districte de Sant Andreu amb la col·laboració d'Escola BSA i Nafusió i participar tallers de músics. També. I atenció perquè, tal i com us anem informant aquests dies, doncs ja ha obert el concurs de cartells de la Festa Major Sant Andreu de Palomar 2013. Obert el termini de presentació de propostes fins avui divendres i del 3 al 13 de setembre. El cartell guanyador serà un premi únic de 100 euros. El lloc de la presentació on heu de portar els vostres originals és el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, més conegut com a Can Galta Cremat. Es troba al carrer Arquímedes número 30 i podeu fer la vostra entrega de la vostra proposta de cartell de dimarts a divendres, de 6 de la tarda a 9 de la nit. I ara ens n'anem cap a la Sagrera. Perquè el que volem és conèixer Iceberg, rock progressiu català des de 1974 fins al 1979. Al centre cívic La Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins número 29, ofereix fins avui un recorregut per la història d'un dels millors grups de rock progressiu a nivell estatal dels anys 70. Una exposició amb sentiment intimista i d'allò més personal. Explicada de la mà dels seus propis protagonistes en les dedicatòries de cadascuna de les fotografies exposades amb la visió de les seves pròpies vivències. Doncs hem de dir que aquesta activitat és organitzada per Toni Rodríguez Fernández i que el seu accés és totalment lliure. Bye. I ara us parlem d'una exposició que recull imatges de les cases de pagès de Sant Andreu. Més d'un centenar de macies van existir a l'antic terme municipal de Sant Andreu entre el segle XIII i el segle XX. Actualment se'n conserven una dutgena. Una exposició al Centre Cultural Can Fabra recull fotografies d'algunes d'aquestes cases de pagès. Aquesta mostra sorgeix arran de l'edició del llibre L'abans de Sant Andreu de Palomar, els autors i historiadors andrewencs van recopilar prou material per a, per a aquesta temàtica com per fer-ne una exposició. El resultat es pot visitar fins aquest diumenge. Doncs aprofiteu perquè ja queden pocs dies. Eh? Parlem d'una masia. Es diu Can Magarola i aquí va viure el polític historiador Josep Benet i va ser demolida per construir-hi el metro de Fabra i Puig, aquesta és Can Nyao. Es troba al triangle ferroviari actual i va ser enderrocada mentre el Barça jugava la Champions contra la Sampdoria. Cada imatge és una història del passat de Sant Andreu. Historiadors andreuencs han inventariat 160 masies ubicades a l'antic terme municipal de Sant Andreu que inclou, que inclou ja Nou Barris i la fonda en Fargues. Les cases de pagès més antigues daten del segle XVI i algunes van existir fins al segle XX. Hem de dir que actualment només en resten en peu una dotzena d'aquestes 160 masies que, de les quals us, us en parlàvem. Aquesta exposició és només una part d'un projecte més ampli. Al gener es presentarà un llibre sobre les masies que s'ha fet gràcies a al micro micromecentatge. D'aquesta manera volem que les històries com la Torre de Baró o Can Vinyes no caiguin mai a l'oblit. Exacte. Parlem ara del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix més de 65 mirades. El Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Segre, número 24, us ofereix fins aquest diumenge, més de 65 mirades. Una mostra fotogràfica sobre l'envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional. I em dedica aquesta activitat és organitzada per l'Associació de Benestar i Desenvolupament ABD. No, Get oh uh. I know will have a ball if we get down go out and just it all I feel stressed down a while let's go let's go way out space, let's get, fill up my cup <laughs> Molt bé, doncs com us dèiem, anem cap a la Casa de les Aigües perquè ja s'hi realitza la setena mostra artística. Segurament, en aquest moments, està parlant el director general de la Fundació Trini Jove, el senyor Inés El que és que... El que és que som a la de la Mèdula, la setena mostra comunitària, on també queda un alarmió de seguretat. I queda la llum de la seguretat. Llavors, molt contents per la comunicació en el Professors, perquè els professors són persones amb unes capacitats tècniques molt importants però també amb una vocació social per treballar amb la gent, que això és un tema molt important també volem agrair-li a la Fundació Espada aquest any que ens han implicat i donen una tècnica dotació econòmica que serveix per poder donar una vega als alumnes tot, tot, molt, és però és un element que, si més no, serveix pel viatge eh? i pel sistema de l'Aïpa d'aquest ajut. I jo ja tinc una cosa més a dir, una és molt important, que és que ja estem treballant des de la Fundació i alguns tristes per l'any que ve. Mm. Per exemple, jo i sí que vull dir, que cada que ve, i una cosa que ells treballant a Salvador Coix i al gerent del districte, que és una persona que porta molts anys treballant amb Trinillova i té carinyo que té està lligant un tema amb els museus perquè puguem amb va fer una col·laboració per li també un ús museístic a la infraestructura i que treballi també amb la Trinillola. Elà. i ell ja dirà. I creu que va, amb la Generalitat de Berguer, la Generalitat de e la ja ha treballat tota la solicituds, les projectes, per tindre una continuïtat l'any que És a dir, que si no passa res, l'any que tindríem una continuïtat amb el mateix format que aquest any. Incidint en una cosa que estem molt contents d'haver pres la decisió i joves per aquest any d'agafar molta més gent del territori i molta més gent jove com a població beneficiària. Per tant, agrair-vos la vostra feina a tots i m'hi passo la paraula perquè em tinc unes paraules al Salvador Coy i al Giret del Districte. Gràcies. Eh, eh, una notícia de la del Consell de en aquest moment no s'estenen fent les obres, per això també és la comissió que ha tributat una immediata consulta de la platja per a millorar les infraestructures, més ubicació, en aquest moments no hi ha i en segon lloc, jo el que volia fer és felicitar, realment, quan veus la creativitat, no? quan es, poc, eh, es posa sobre l'altre, o amb aquest, amb aïe, amb aquestes màscaras, la majoria està en el que sento a mi, jo pare, per al moment que m'entrada. I en coses aquí, a mi no se'n pot voler passar, perquè jo veig que la creativitat no s'ensei, no? Es té, pot ser guanyar amb tècnica, amb, a, a, a més que si hi ha que tenir moltes eines, però el que una dins d'això a més és com que Felicitar-vos als que heu fet els cursos, però també als monitors, els bonicons. professors, als eh? que heu estat i esteu eh, cada dia aquí ten una feina eh, comunitària, una, una feina eh, moltes vegades d'infecció i que no és fàcil. I no és fàcil en mai ho ha estat, no, aquest camp, però tampoc ho és en aquest moment en que hi ha, eh, tu, en un clima general, poc fabulós. Hi ha gent que ha apostat des de part eh, per aquesta línia. Tenir joves és un exemple, no només a, a Barcelona i a Catalunya, sinó que és un exemple ja a nivell europeu, eh?, de com es pot treballar i com guanyar es creu a les idees i es creu a un projecte com un projecte pot tindre. Del mà també de tenint la jove, l'Ajuntament, estem treballant en diverses, en diverses línies. Una d'elles, aleshores ah, començàvem amb els representants de la Generalitat de Barcelona i la Generalitat de la de és una línia per, eh, de microcrèdit per trobar fórmules de tal Diguem economia insopcional, en podem dir competitivisme, en podem dir els primers d'això em diuen emprenedors. Escolta, nosaltres no som d'aquesta línia, quan parlem d'emprenedors hem de quedar, -hi. si no parlem de altres tecnologies, hem de biologia, no En aquest moment el que és que la gent que en determinada data per dur la feina pugui recuperar-la. Si no és després d'una empresa, que sigui d'entrevies de i per tant, doncs, per això, posar a l'empresa i posar fórmules a sobre la talla en microcrèdits concedits per l'Ajuntament de Barcelona la des del 15 de setembreu amb una un entitat eh, sòlid que en mereix tota la confiança com es tenia això. Per tant, es veu, regeu-vos, eh? eh, eh Felicitar-vos que dirigiu eh, en joves, els professionals, Tot els que treballem aquí, i els que digueu que també esteu trobant amb mi. Tenim jove, i en aquesta casa, una sortida del futur. No Moltes gràcies. Bueno, ara realment són ells preparat i ara han preparat els d'anys que s'haurien de comptar, dels tallers audiovisuals, etcètera. ¿Vale? No per fer el cap burguenya, que es va fer un espai de l'esquai de l'esquai. Jo tinc una feina, una... una que és al carrer de l'Unguismo, de l'Equidro. Molt bé. Jo, em va fer un espai de l'esquai En el que hi ha hagut un al... Al okay, tovient, al que monte, tovient, a el... el set que ho heu dintre curts i perquè jo heu dintre... no heu dintre col·laborat entre els teus que tingués més o menys que en aquest nostre curts, no? I després, amb el que heu dintre jo sobre la imaginació i la creativitat que fa tenir el teus que fa tenir Uh, i sure, uh, ¿Vale? a... que van a ampliar como que no sé, y sobre a la... a una persona a ¿Vale? Es que se va a seguir. Al final hay la final, ¿sería de alguna forma es que todo Açant drin força malament a eh? you yeah. Es ara, vol dir a facilitar la la nostra comunitat, no podem saber què, quina manera hi ha de passar. Que hi ha de fer per a que la gestió de la comunitat sigui més directe des de la Casa de les Aigües. A veure és el que ens podeu dir. Doncs mirassem, ara va generar un vídeo, una publicació sobre bàsicament la sèpima mostra artística, l'encentre de la que vull tenir d'aquí de la Fundació Trini jove. Ara sí que et sentim bé. Doncs, és que jo podem veure treballaritzats dels cellers de música, rock i jardinaria, de ràdio, artes plàstiques, audiovisuals i la creació textil. I bé, bueno, hem de dir que aquests cellers de caire artístic funcionen ja des de fa 3 anys i que van adreçats a persones doncs, amb risc de producció social. I hem de dir doncs, que cada any s'ha venit a fer-se de juny i de desembre, artístiques, obertes al públic, obertes pràcticament a entitats, professionals de l'art, per ensenyar-nos una mica doncs, el treball que... no, de ciutat, no? Ens durant dos anys. I ara podríem dir, doncs, això, que ara estem ara aquí ubicats a, a Casa de les Aigües, i a l'edat hi ha molt d'ambient, hi ha molta gent, molts espatius també, molts dels participants s'han d'allò reunits aquí, molts veïns que també s'han de fer, com acabarem de dir, també s'han de fer també aquí també a la Casa de les Aigües, també veure també aquells treballs tan interessants, i, bueno, podríem dir aquesta doncs. vida. Aquestes aquí hi ha una de les i a mi també es veure que doncs, també pensen a eh, eh, les grans preguntes als quadres, als detenars, fins i tot els canfetes, als països de grans, quadres amb volors molt vistosos i bàsicament amb dibuixos molt, molt, molt llampants i bàsicament això, voles al detenar en aquesta iniciativa artística i com di més clar, per aigua també també hem amassat també molt també molt altres i hem, hem, hem, hem, hem també en front de la mar i a fonts tan s'ha a l'entrada de la Casa de les Aigues un na amb el figur de d'un que poguem bàsicament catalitzar en aquest mural, acompanyant bàsicament tot doncs, dels seus pensaments, il·lusiós, resitjos, també que tinguin doncs, també per aquest, bueno, per aquesta duma, podem, diguem, on doncs, fora després posteriorment sentirem després també i parem, bueno, de música, i després, doncs, bàsicament, molts visitants i veïns que han vingut també a l'actualitat que ens poden enganxar, doncs, la seva particular, Carolina, que té, bàsicament, el símbol de la mà, com hem dit, no? que seria protagonista en aquesta mostra, i poden, bàsicament, enganxar en aquest mural, i, bàsicament, doncs, això, acompanyar-lo d'algun dels nostres pensaments, i, de i en principi, doncs, això tot. Ara estem veient, doncs, això, un... Bàsicament han un dels treballadors que estan fent al, que han els en aquesta projecció. i si teniu algun, alguna cosa davant, eh? Ja. crano En aquest moments bueno, on veien veient una projecció i al treball pràcticament és reforçar els participants també, i discrepenant que tenen ara baixeta, que el vídeo que estan veient bàsicament estan llegint amb el sensor, bàsicament mm i, bueno, bàsicament, la nostra frecció, aquest vídeo és la moltes de les històries no, que poden passar o que poden succeir, en, en una ficció. Bàsicament estem aquí veient el, el taller audiovisual, bàsicament, i doncs, el nostre consellista que hi ha participat en aquella part d'aquest taller audiovisual, i, és doncs, això, en aquest, doncs, en aquest vídeo que estem veient justament és un interessant veure d'on és això. Doncs de diverses situacions, no, i anem dutes que s'hovan passat lògicament a l'interior, o és a l'interior, o és al exterior, i tenen moltita D'acord, doncs uh, fins aquí uh, hem pogut escoltar el que hi havia a la Casa de les Aigües i d'aquí no una estona doncs, intentarem recuperar aquesta connexió, a veure si és possible. <ríe> D'acord, molt bé, doncs uh, anem ara a escoltar una mica de música, tornem tot seguit a la Casa de les Aigües. Fins ara. Molt vale, bé, doncs intentem recuperar aquesta connexió des de la Casa de les Aigües del barri de la Trinitat Vella. Molt bon dia. Hola, bon dia. Som aquí a la Casa de les Aigües. Ja bon veureu que -hi, hi ha molt de color i molt ambient. Som aquí ja, a l'interior de, de la Casa de les Aigües, en aquesta sèntima mostra artística que acull com a de dir Casa de les Aigües. Doncs, bueno, volem dir que en aquesta exposició, ara, justament, aquest moment estem veient una mica el treball realitzat, no?, les talleres espirituals, en bueno, esta sí. nueva bueno. Això, moltíssims aïns, adults, nens, però que també ens comenten en aquesta festa. I la veritat és això que hem de dir, doncs hem de recordar que els treballs que podem veure bàsicament avui reduceran doncs, els el, el, el treballs realitzats que serien de música, d'or, de xerreria, bàbils, de xerreria, de llocs, de llocs, de llocs, i de creació, de llocs. Ara diré, doncs, que aquests tallers de caire artístic funciona ja des de fa 3 anys, i que és una recepció és això, i hem de dir doncs, que aquest any s'organitzen el 21 de juliol i de sempre dues moces artístiques. Av, avui, doncs, avui el 21 de juliol tocava la mostra d'estiu. Bàsicament són moces artístiques obertes al públic, a entitats i professionals de l'art doncs, per ensenyar doncs, el treball realitzat pels usuaris durant tots els anys. I ara doncs, acaben d'acabar ara mateix les projeccions. Si podeu parlar les dues pel mateix micròfon, us entendrem millor, eh? Bé, doncs ara en parla el tallerista de ràdio, el Tassos. Si ahora los diferentes fluidos nos van a mostrar sus tapasilánicas de la Tassos. Hola, de menjarna molt sana. El blau de Nadal, la nostra de canterava audiovisual, eh, direm sentir-nos bàsicament eh, del taller de presentament de música, no sense tocar un instrument, ja unes de les peces que també han estat molt presentsíssimes durant les festes de Nadal al perquè estan la veu i Anna està una mica preparant tot per perquè pogui tenir lloc la actuació ara musical. Bueno. Que podeu parlar les dues per al mateix micròfon, eh? Amcents. Pencet. No. Estan preparant tot, que podeu parlar Estic les dues per al mateix micròfon. Hola, convidat eh? aquí, aquí No, sé si sentit, no, no, que s'encaramenta el Santino, no? Estic, bueno, sí. Estem preparant un tema d'actorge musical, bàsicament. I bàsicament serà una actuació molt original, eh, pel que estem veient, perquè bàsicament ha un, és una peça molt original, bàsicament perquè hem, hem idees i hem un sentiment i bàsicament Cristina, en sens. Hola, Cristina. Podriam veure que bàsicament ella, bueno, eh básicamente con bidons bueno, y a través de como a través de iniciats doncs, bueno, en el velocross del dia a dia, bueno, que poden trobar altres cases, básicamente Vèiem aquí bidons, i pràcticament això, pràcticament per una mica de batizada, podríem dir. Cristina. Hola, Cristina, que ens sents? Amb tot aquest xivarri... Supostè de situació musical. Estan preparant aquí tots els participants, bàsicament, primer hem tingut, bueno, primer, doncs, caminar, i, l l que hem de començar, primer hem de canviar l'aplicació del taller d'un igual, i que està, doncs, això, seu... un aplicació, també, que hem tingut molt rebre, perquè, bàsicament, doncs, això, preservava una mica aquest vídeo, doncs, algunes de les situacions que ens podem trobar en el sector, I ara, doncs, bàsicament, passarem, bàsicament, al taller de música, en el que veurem, doncs, això, una situació amb un, dos, tres, quatre, cinc participants de la i sí, es es ja estan començant aquí els que es fan aquí i que calentant a mica per començar ja en aquesta exposició Qualsevol dubte que tingueu o cosa que m'heu no preguntat ja sabeu, eh? Estan col·locant en cadires, aquí a la Casa de les Aigües, aquí amb una seta de estan col·locant, estan preparant els seus tancelis també, tambors, també tan, tan veiem també, i després, doncs, com us havíem vist, doncs, això aquí d'uns també, i amb paelles, i sóc ple d'un tancelis així, doncs, això molt, molt, molt cargolant, perquè tenim uns quotidians que ens podem trobar. Mm -hmm perquè No, no, no, ja s'ha posat. Aquí ja. que ha de tenir tota la tirada de comença a escalfar ja comença a tocar les primeres les primeres notes que podien I una semana amb l'activació, eh. que tenim problemes de comunicació que intentarem resoldre el més aviat possible. El que és unavara ara mateix doncs era la va tocada i el que sona ara mateix a través de la ràdio, doncs és una altra música. Doncs ara intentarem recuperar aquesta connexió, aviam si és possible. Sí? Va, ara Hola. Hola Sí. Molt bé, doncs mirem a veure si és possible aquesta connexió. Hola. Jim. Hola, mira, doncs acaben de gaudir d'un espectacle de, concert de tota la i ara s'està preparant un segon, a veure si escuteu el ritme que tenen. Perquè s'han fet amb paelles, amb cucs, amb elements molt rudimentals, però tenen molt de ritme, escuteu atentament aquest punt. Sí, digue'm. Chim. Muy bien. Sí digue'm. Doncs no. S'ha tallat, novament, sembla que tenim problemes de comunicació, i intentarem resoldre'ls... A més, hi ha coses Fins demà! Hola. Hola, mira. Doncs què és el que està passant ara mateix? Doncs ara, un altre grup de, de, de participant a les series d'aquí de Fundació Trener i Joa està un art, un set, i en que va trucada aquí a la cana de la taigua. Sí. El president de la Junta de Setembre, Ignasi Peròbil. Molt bé. Què diu? Sí, per la bon Sí, hola, Ignasi, estem en directe a la ràdio. A, no, a la bona No, no, no, no. no. Però, sisplau, estem en directe, estem la ràdio. Per al setembre. Bé, hola, quarta. Doncs, bueno, estem la teva ara la setena mostra comunitària, amb música sobretot, i amb moltes que hem fet molt de rebre, hoy. És una bona manera d'acomiadar aquests sis mesos de tallers, activitats, de això per la Fundació Trinjó, oi? Doncs sí, i a més és una mostra de la creativitat de la gent, de la implicació en els projectes, de com fan un ús comunitari i social a la Casa de les Aigües, i la veritat és que estem molt satisfets de la participació dels beneficiaris, que han sigut unes 40 persones aquest any, 20 pel matí, vint per la tarda, i molt bé, molt contents però tots aquests 6 mesos heu implicat a molta més gent del territori, heu, ho deies abans, el teu discurs de, de benvinguda i sobretot més gent jove, oi? Doncs sí, perquè com tu saps, eh, malauradament el problema de l'atur juvenil és molt greu, molt dramàtic i el que s'ha d'oferir en la mesura que pugui, activitats d'oci de lleure a la gent que ho està passant molt malament, especialment els joves, i per això aquest any hem optat molt per agafar gent jove eh, com a beneficiar els projectes. No sé si Jordi, vols fer-li alguna pregunta al senyor Ignacio Parodi? Doncs és que haurà estat escoltant amb dificultats, per tant, si pots parlar-te amb ell... Sí, sí, estem parlant amb bandera, també. Estem aquí a fora de la Casa de les Aigües, veient una hora, eh, preciosa, sí. sobretot molt divertida, molt de sí, castolls, amb, moltes, sí. amb moltes de cartell que m'entragués a coiris o imatges aquí a Formosa no només es creativitats però també hi ha una, una feina d'ecologia. Una feina ecològica i sostenible i a més de provisió d'aliments frescos pels beneficiaris dels pagets que se'ls se ap aprofiten. I també hi he de dir una altra cosa que ens sorprèn positivament és que els veïns de l'entorn els respecten i això vol dir que veuen la utilitat del castell. D'acord, doncs ha de ens el... allenyem aquí a la Marxà. D'acord. I després em va connectar cosa a conjuntament per fer Molt bé. Sí, digam. Mira, ara la tornada comença una altra, sense Jordi? Sí, diguem. Entens? No, que et deia això, que si volies teníem entrevistes de... Sí. Tenia doncs, les possibles entrevistes de participants del taller, si vols. Sí, sí, diguem. Present, en directe? Sí, present. Vale. Do... Tenim una de les participants del taller de postura que ens acabava de comentar. Sí, ara ens hem aconseguit encara una actuació, ara, ara ens la ciutat de la presentació, encara encara no hi ha actuació, per poder ser a l'any, i és una de les participants del de postura, ara ens hem aconseguit aquestes, aquests, aquests no, no res. A veure si ara ja hem dit a fora d'en Javines i davant d'en Javines i davant d'en Javines, a l'Anna. Doncs, bueno, eh, espera't, aquí Anna, aquí mateixa, si vols. Doncs bueno, m'agradaria que em comentessis, Anna, una mica què és el que heu estat fent aquí en aquest taller de costura, una mica, si n'has de donar una mica els serveis que heu fet. Bueno, sobretot el que fem al taller de costura és plasmar idees i desenvolupar la creativitat a través del suport tèxtil. I amb aquesta etapa tot això s'ha realitzat a través d'uns quadres. Són quadres que veiem a l'entradeta del, bueno, del recinte, no? en els laterals. Bàsicament quadres artístics fets així artesanals i, i molt macos. Digue'ns, de quant de temps curteu preparant aquests quadres? Doncs pues mira, això ho vam començar al març, o sigui que són uns quants mesos per fer les obres. Sembla que hem de pensar que amb costurar tot requereix molt de temps, molta paciència, molts passos previs. I, i després dir que estan tots realitzats a mà i que és un treball absolutament artesanal i el qual bueno, te, comporta un valor afegit. Mm -hmm. Són molts mesos d'esforç i de dedicació perquè arribi dia. Com, com ens avui? Com ens ara? Bueno, avui ens sentim, jo crec que tots, molt contents i plens d'orgull per poder mostrar les obres que tant d'esforç ha costat realitzar, no? Sobretot les persones que les han fet, que és per que es fa aquesta mostra, i com pots veure, bueno, estan tots agraïts, contents i satisfets. Esperem que el públic també. <ríe> em comentaves, Anna, que hi havia gent que no havia mai agafat una agulla, suposo que per ells és encara molt més benit, no?, encara mm, aquest de gent. Però és tot un repte, que quan arriben la majoria no han agafat mai una agulla, la majoria són homes, etnia de segon... La costura tradicionalment està relegada al món femení i han de trencar molts esquemes per atrevir-se posar-se amb aquesta obra realment. Eh, bueno, és a mesura que van passant els mesos quan ells veuen com poden, com van fent les coses i quan realment arriba la implicació real cap a l'obra. No? Bueno, és, és un procés molt maco de veure. Suposo que estàs contenta no? que la Fundació Trini i Xupa doncs, us doni l'oportunitat no? d'estimular De, doncs, la vostra base artística. No? Sí, jo crec que la feina que s'està fent aquí és molt important i que, bueno, no sé, no, no, és que és, és molt admirable totes, la, la... Sí, totalment. I, i ja, per últim com és la convivència una mica amb, amb la resta de companys, no? Perquè són molts mesos també d'esforç, de treball en comú, de treball en equip, no? I sobre tot, tot això, i doncs una mica com és la convivència amb la resta de companys. Bé, bueno, aquí tots som un equip, treballem tot amb equip, inclús dins dels tallers, els talleristes, amb els alumnes, formem un equip també. Sempre comptem amb aquesta força per tirar endavant, que és, molt, que és molt important perquè llavors una persona sola no arribaria, tot el grup pots arribar-hi. Mm -hmm. Doncs moltes gràcies, Anna, doncs, pel teu testimoni. La veritat és que ens, doncs, això és molt interessant escoltar l'Anna i una mica també tota la tasca també, també, que fan també artística, tota, tota la tasca en aquest cas de no, costura que fan també doncs, des aquí en el, en el Centre d'Art Social Comunitari, aquí de la Casa de les Aigües. Molt bé. Doncs, què és, el que és, què és el que està passant ara mateix? Don, però bueno, en aquest moment tornem a, és bueno, som a coneu com jugades vas En aquest moments contingut les situacions en directe, les fetes bueno, bàsicament de perfusió de la copada que, que com m'aquem de diuen pràcticament, estan fetes bàsicament, mm -hmm. feta, bàsicament doncs, això, amb això, instruments espectaculars, no? I molt subsidiars, i encara continuen, la vida, vull dir, el que la mostra comença bàsicament amb alguna de les projeccions, el taller és igual. Hem pogut veure bàsicament doncs un parell de endàprojeccions de, de vídeo i bàsicament ara doncs, doncs les actuacions musicals de perfusions encara continuen. I ja hem, ja hem de dir que ja està obert també a com, com de pica-pica, aquí a la Casa de les Aigües, aquí a la planta baixa, una taula bàsicament on la gent doncs, pot veure reflet de refletos, pica -pica, de pica-pica, patates, de fruits secs, aquí hi ha bagunes per tothom, i tots els veïns, bàsicament, doncs, també, també s'hi també una mica d'això, doncs, eh? en aquest pica-pica també, que s'ha convocat aquí al mig mateix, Aquí de la planta baixa, aquí de, de la Casa de les Aigües, i tot això, ens doncs, acompanyat de, de la música, sobretot, tot això, i penso que en aquest moments estan una mica amenint, també, la, la ballada, doncs, això, en música, perquè la gent ho deixa bé, i gent, doncs, que també, doncs, doncs de, per aquí també parcora per als jardiners, sobretot eh, l'activitat, doncs, ara mateix es concentrava més a dins de l'interior, no?, de la Casa de les Aigües. mm -hmm. No sé si teniu algun altre dubte. Bueno, hem de dir de fa 25 anys la Fundació Trini Jove Eh, sí. doncs desenvolupar programes de formació i d'incepció laboral amb la finalitat doncs, de donar feina a no?, les persones més assegurides i mm. que una de les fites més destacades no?, de, de Teneri Jove doncs, ha estat una mica la rehabilitació i la dinamització de la Casa de les Aigües d'aquí de la Trinitat Vella, que després de molts anys abandonada doncs, ha estat restaurada fa, ara fa 5 anys en un centre social comunitari que gestiona Teneri Jove i que com hem dit també abans doncs, aquest conjunt modernista doncs, això ofereix des de fa 3 anys eh, tallers socioculturals, no sabíem de gaire a persones doncs, que es troben en, en risc d'exclusió social. I la veritat és que la gent se veu molt animada, molt contenta, la veritat. Eh, realment veiem que els usuaris, ni que siguin per unes hores, poden anar a vacunar, doncs, els problemes del seu dia a dia i a explorar doncs, la seva faceta artística i creativa. La veritat és que la gent s'està passant molt bé, està molt animada parlant entre ells, estan molt contents també, de, molt, molt il·lusionats i molt emocionats també de veure, de veure una mica doncs, el treball també, que han anat fent. La veritat és que se'ls molt contents, se, se, veiem les cares no? dels participants al veure doncs, els vídeos de projecció audiovisual o inclús també doncs, veient també doncs, les actuacions també musicals. Doncs, la veritat és que és com que tot l'esforç i tota la feina feta durant tots aquests mesos, doncs, fins avui, eh, doncs... doncs que surt el fruit, no? de tota aquesta feina i de tot aquest esforç. Després es trobo doncs, això, molt content i molt il·lusionat de que de que hagi arribat el dia a l'horitat. Uh -huh. Molt bé. I ara en aquests moments què està passant? En aquest moments, doncs això, hi ha el picapica -pica que ho estàvem comentant, el picapica pica, -pica doncs, en el que s'està sumant doncs, tots els participants i tots els raons aquí del barri, i tot això s'ha doncs, acompanyat de música en directe de la tocada. Abans hem pogut escoltar una miqueta d'aquesta actuació i bàsicament molta gent, moltíssima gent, la veritat, eh? Al principi, quan han començat a les urs de 12 i poc, semblava que no hi havia gaire gent, que, la costa, bueno, que li costava la gent una miqueta arribar fins d'aquí. però ja a partir de les 12 i quart, ja gairebé ja les 3, doncs s'ha començat a omplir i de quina manera, doncs bàsicament aquesta dada d'aigua, amb moltíssima gent, la gent tenint doncs, el seu refrigeri, prenent doncs el seu bàsicament el seu pica-pica també i la gent doncs, molt, molt molt contenta si vols podem ja parlar amb alguns dels veïns però ara també quina és la seva també, reacció també la seva també opinió també respecte a la mostra una mica, sí. si et sembla uh -huh, doncs mira aquí estem amb una de les veïnes aquí del barri que ens explicarà una miqueta eh, doncs una mica que està semblant la mostra, de, la mostra aquesta sèptima mostra artística eh, explica'ns una miqueta doncs què, tal, què és el que t'està semblant? T'està agradant el que estàs veient? Sincera o què? Doncs sí, la veritat és que és meravellós una sèrie d'activitats en les que es veu moltíssima il·lusió amb tota la gent, molta participació i veritablement és un goig poder participar i poder gaudir d'una activitat com aquesta. T'esperaves que doncs, així és la primera vegada que véns? Ve, ho havies vingut altres vegades? No és la primera vegada que vinc i no, la veritat és que em superar totes les expectatives. Ja m'havien explicat que m'agradaria molt, però realment uh, ho ha superat molt, molt bé. Mm -hmm. sembla que la Casa de les Aigües permeti doncs, a la gent que té problemes o que no té una situació doncs, social o econòmica doncs, molt favorable doncs, participar en no? aquestes activitats? Són diverses que fan aquí? Realment és una una gran, una gran labor i és un lloc eh, preciós. He eh? pogut fer aquestes activitats en aquest entorn realment és, és fantàstic i és un valor afegit enorme que fa que tothom ho faci jo crec que amb més alegria encara. I Crec que aquesta mostra més de tota la tasca no? també que fa tan positiva no? de cara als participants també, també, doncs, també contribueix a també de, del barri de la Trinitat? I per suposant, eh, tot el barri se'n beneficia d'això i de, de veure com realment estan coses, com veritablement s'ajuda la gent i com la gent ho agraeix, participa i d'alguna manera doncs, hi ha un, un trasbàs no, de, de sentiments, d'emocions, d'il·lusió i de feina ben feta. Doncs moltes gràcies pel teu testimoni, gràcies, la veritat. Res. Doncs, bueno, com podem veure, doncs això, els veïns també, doncs estan contents també de, de com es presenta també aquesta última mostra. Molts no havien vingut també fins ara, bé, bueno, fins enguany. I mm -hmm. la veritat és que els mostres ens deixen doncs, molt sorpresos i, no?, la gran tasca també què es fa i de ambient també també què es vivim, la veritat. Senyor. perquè realment, són doncs, fem treball que, doncs, és el que ensenya també una mica l'Anna, no?, que porten, potser, ja, molts d'ells pensa des, de, potser, des del mes de març i molts mesos porten també treballant i avui, doncs, sembla que doncs, tota la feina, doncs, avui, doncs, tingui la seva recompensa, la veritat. Molt bé. I bueno, en principi és això d'augment, no, no gaires novetats més, la gent continua ara, sobretot que la gent ja agafa més del seu refrigeri i surt aquí, a, a l'exterior de la Casa de les Aigües, els jardinets, a prendre doncs, la seva coca-cola, la seva planta de llimonada, aquí amb el pica, -pica i bàsicament doncs, la gent aprofitarà com sé per, per sortir, però bueno, la, la ciutat està més central a l'interior, l'actuació perquè sembla que les actuacions musicals ja que ja han acabat, ja han finalitzat, i la gent doncs, ara doncs això, s'agafa una mica doncs, eh, el eh refrigeri i una mica doncs també a la mica piqueta també fora també perquè pot ser també amb la calor també que fa doncs també només d'agost, pot ser també doncs, això, -se una mica de a la fresca i, i bàsicament doncs, això, eh, aquí la gent doncs, això molt animada, xerrant entre ells i Cristina, sí, hola Cristina, som sí, la Marta. Marta, diguem, diguem, ja, ja han acabat les batucades o tenen prevista? Sí, previst... exacte, en principi ara, sí, fins ara estaven també acompanyant, bàsicament una mica també, el que dèiem, també una mica el pica-pica, perquè hi ha hagut dues o tres actuacions, però que passa que després, doncs, per acompanyar el que seria doncs, la pica-pica, doncs, també s'ha continuat amb més música, per, no, per acompanyar doncs, la festa, i perquè tingui doncs això, que està mos un, un to més passiu I bàsicament ara sí que ja podem dir que sí que s'han acabat ja pel que és, per menys fins ara sí que ja han acabat el que seria les doncs això, la l'èxtasi sí. musical i bàsicament doncs però, la cosa de això és el que estan ara, ja hi ha una mica doncs això d'aturada, bàsicament doncs perquè la gent reprengui forces i bàsicament doncs això, la gent doncs molt animada menjant, tenen doncs a fer a beguda i, i amb... a... Es nota, ha, ha marxat gent o, o, no, no, o està no, no, al contrari? No, no, al contrari, a les 12 semblava que no hi havia gaire gent, que la cosa estava bastant buida, estaven tots els participants aquí pre -pre -pre -pre -pre preparant-ho tot, fent les mostres d'això, so, fent aquí doncs, tot el, bueno, una mica, doncs, tota la, la fase de preparació i tal, i després a partir de les 12 i quart s'han començat a, a omplir de gent, i s'ha començat doncs, això, a omplir moltíssim, de veritat, molts, veïns, molts moltíssims veïns, grans, menuts, nens petitets, molts nens petitets, que Bàsicament, doncs, han estat aquí, a, aquí a, han vingut aquí, i ara podem veure un dels murals que estan, doncs, a la Casa de les Aigües, que un mural que titula Idees a les teves mans. Idees a les teves mans? I, i en i en què a les teves mans. I és, I bueno, idees a les teves mans és el nom que han denominat, bàsicament, per a aquesta mostra, i sí. és com l'han denominat la de mostra, Idees a les teves mans, han volgut, doncs, que les mans tinguin un paper protagonista i, bàsicament, se'ls ha repartit, com dèiem també abans al principi de la Conexió, una cartolina a cada un dels veïns amb una cartolina amb el símbol de les mans amb un símbol de les mans i totes aquestes cartolines s'han pogut enganxar en aquest mural i bàsicament els veïns hi han pogut posar, doncs, alguns doncs, pensaments precisos o una mica d'il·lusions doncs, que tenen, doncs per, doncs, cara, doncs, això, de cara, doncs, a el que és la, la Fundació Trini Jove, no? Una mica, doncs, desitjant-li de una mica, doncs, el millor, una mica, doncs, i la veritat és molt original, perquè encara falta, encara, aquest mural encara s'adomplicarà molt més, però Déu-n'hi-do hi, hi tota la gent que ja ha enganxat sevesment les seves, doncs, seves carumines amb el símbol de, de les mans. tot això és bastant rellevant que també veien també aquesta empreta de les mans també veient també doncs, a les samarretes dels participants, perquè hem de dir que tots els participants porten una samarreta amb el símbol de, de les mans, amb, amb lenre aquesta de les mans i podem reconèixer així els participants i els usuaris dels eh, sellers per això, per aquesta samarreta blanca que, que porten amb, bàsicament, aquest símbol de les mans, bàsicament, que són bueno, fites amb pintura, bàsicament, amb pintura i, i molt originals de samarretes, de veritat. I, I, bàsicament, doncs això, i també veiem també el símbol també de les mans, també, els també que pengen també des de... des de... des de les instal·lacions també de... Des de les instal·lacions aquí també de, de, de la casa de les aigües. veiem les mans bàsicament tenien molts protagonistes també en tot el recinte bàsicament tant en el mural com en les marretes dels delss mateixos tutuaris com en els paraigües que bàsicament són paraigües que bàsicament estampaen al revés molt originals també amb estampats i colors també molt viu i bàsicament doncs, amb les petjades a les mans també donc de pintura també, també en els palaigues i moltes màscares també veient també, perquè com hem dit abans l'Anna és abans la, la, que hem entrevistat a la participant de costura, del taller de costura que hem pogut entrevistar i sí. bàsicament doncs, l'Anna ens comentava això que ella havia fet uns doncs, quadres que veiem als laterals la són, bueno, són quadres molt, molt artístics bàsicament molt artístics i sensacionalment que podem veure doncs, això, en els laterals del del recenta amb màscares, amb ultras màscares també, a part dels quadres també, originals, de veritat. I, bueno, aquí tenim, aquí tenim a una, a una, de, les, a una, a una de les participants, que la tenim aquí amb nosaltres i, bueno, ella és el taller de artes plàstiques. Ens donarà una mica la seva experiència. Ja voy a fer molt molt molt molt, molt ràpidet. Eh, una mica què és el que has anat sent, explicam una mica què és el que, és el que... Explica'ns una miqueta qué es lo que has hecho en el taller de, de, de artes plásticas. Bueno, nada, este año hemos estado haciendo máscaras, que he sido el hilo conductor de, del trabajo. Y bueno, aparte con la gente joven hemos estado haciendo los grafitis, que bueno, nos motivaban más, ¿no? el tema del arte urbano. Y, y con la gente más adulta hemos estado haciendo unas siluetas a tamaño real, el cuerpo, decorándolas y bueno, disfrutándose. Uh -huh. El tema de los grafitis me dices vale. que es lo que más ha tenido al mejor protagonismo, sí. ¿no? También el tema de los grafitis, lo que la gente a mejor más le, le tiraba, ¿no? Bueno, la gente joven sí, el tema del arte urbano y todo lo... Sí, como lo más moderno. Uh -huh. ¿Y podríamos decir que habéis, habéis eh, conseguido hacer cosas en el centro de arte social que, que creíais que no podríais hacer? Es decir, habéis ido como superando? O? Claro, bueno, al final hay gente que, que ha descubierto un material que no había tratado de su vida y... Y la verdad que se ha salido, pues es increíble. parecía que no, que no iba a nada, no sí, cosas positivas crees que habéis Bueno, ya... ya bueno, eh, ha de marchar la... ha de marchar a la nuestra compañía que había de marchar rápidamente. Però bé, bueno, al principi... això. Des que hem pogut entrevistar a l'Anna, que era el taller de textura, ara també hem pogut també entrevistar una de les participants també de talleres plàstiques, i alguns dels veïns, que també doncs, això, ens deien doncs, que molt contents, i molt curiósos, de veritat, han vingut molts amb, amb moltes ganes de veure de tot, no? una mica també, perquè estan també molt incuriosits també, molts perquè també segurament serà la primera vegada que vénen fins aquí, i els veïns que estàvem molt, molt incuriosits doncs, per una mica, doncs, què tal que... que com doncs, et presentaria, no?, aquesta 7a mostra artística, la veritat. mm -hmm. molt bé. I, Cristina... Bueno, recordem-los, si voleu, als tallers són els de música, que hi ja hem escoltat les actuacions de percussió, els d'hort i jardineria, de ràdio, d'arts plàstiques, que acabem ara d'entrevistar una de les seves participants, dels visuals, que també hem vist també el, ja els, els vídeos de projecció, i el de creació textil, bueno, la costura, que també, doncs, hem pogut també, doncs, entrevistar també, doncs, doncs a, a l'ANA. I bàsicament doncs, dir doncs, això, que aquest mm, centre d'art social comunitari doncs, bàsicament el que fa és doncs, això, promoure el valor de l'art social i facilitar doncs, l'accés i la participació doncs, en activitats artístiques. El mateix temps que també proporciona doncs, això, un espai per a la creativitat, la transformació i, i el diàleg. Cristina, una cosa, Diga, si, no, si no entes malament, eh, dius que s'està fent un mural i que sí, els veïns s'estan aportant, i tu pots dir alguna de les coses que doncs, dones? Doncs mira, algunes no totes són acompanyades de, no són acompanyades de frase, eh? mm. però mira, hi ha una, perquè per exemple bastant destacada, que sí que, que algun dia l'educació serà gratuïta. <laughs> Vull a veure, un singulet de les mans en davant, sí. no? Rives, sí, aquest sí. moment. Eh. La veritat que... la veritat és que una altra d'una altra noia que ems diu Cèlia, sí que, doncs, que, felicita la fundació Trini Jove, uh -huh. i els diu, bueno, i això i di diu que és molt bona idea, doncs, la que han pogut a terme i que continuïn endavant, eh? No tenen molts ànims, doncs, això per la fundació Trini Jove, per aquesta gran cosa que també que es fa també, doncs, això donant l'oportunitat, no, a molts del de les persones doncs, que es troben en situació d'exclusió doncs, social o bé que tenen problemes doncs això, eh, social bueno, i, i econòmics, doncs donan fins oportunitat una mica doncs això de fins doncs, la seva base artística i donar-les oportunitats doncs, perquè puguin desenvolupar doncs, també doncs, les seves capacitats i facultats en aquest cas artístiques. I a veure quines més podem de jo Hi ha una altra que també s'anima i diu que eh, bueno, una mica més que, bueno, eh, Algunas están en referencia más a la Fundación Técnica Joga, algunas, y otras mm -hmm. una mica más en el caso de, de la vida, ¿no? A, a feina trabajo, no? a, a que la educación sea gratuita, a crear trabajo con nuestros, bueno, con nuestros cursos dentro de la Fundación, también. Entonces, esta ley de estos cursos también sirve para una feina también con muchos de sus participantes i bàsicament hi ha un altre que també, és, també força m'interessa molt un altre missatge que viu millorar tècniques de l'aprenitzatge. Ajà. Uh Era -huh. també un altre que també s'anima doncs també demanar també més espais verds també, vol dir que també doncs, podem veure doncs, comentaris de tot, de tot tipus, és veritat. Reivindicacions, vol dir, reivindicacions uh -huh. bàsicament de, de, de com estan en aquest moment el programa, eh? del treball, de l'educació, inclo de la sanitat també, vol i d'altres doncs, que fan més referència una mica a doncs, doncs, què seria doncs, això, I, per tant, no? i tant, ja una mica doncs, la, la, la feina feta per treure i juga. Sí, que això és una, una mostra de, de la societat a la que estem vivint, o sigui, les preocupacions són les mateixes que tenim tothom. Vull dir que... Exacte, exacte, exacte, sí, sí, sí, sí. aquí té les seves reivindicacions, però és això, que de moment la gent se'ls veu doncs, això, molt, molt animats i encara continua encara aquí, el pica-pica encara continua. I com podem dir, doncs això, aquest centre de social porta ja restaurant des de fa 5 anys i bàsicament oferint doncs, tallers de caire, de caire artístic a persones doncs, que es troben en risc d'exclusió social. Molt bé, doncs parlem amb la Susana. Ara? Sí. Sí, digue'm. Mira doncs just aquí a la porta a la de no, la Casa de l'Aigua han posat una petita taula una col·laboració entre els tallers i els tallers celler, de l'Hort, d'acord? I acabo el Sorella perquè ens expliquin exactament què fan en aquesta taula aquí a la porta de la... de la Casa de les aigües? Hola Sorella, bon dia. Hola, bon dia. Bueno aplican a esta regalando porque es un regal. Sí, estamos regalando aquí hierba, no va mal. Y la tenemos diferentes tipos. lavanda y menta. Que esto ya así. Se conecta su tallo con flores. La esencia se emplea con. Se suave y sobre todo se capta externa en varios como componentes preparados para la joya y también La lavanda con excelente efecto calmante y uno de los componentes del agua sirven para perfumar la ropa y aumentar las colinas. No, no, no, no. Bueno, el otro tipo es el romero. Son unas hojas que pasan alcohídas y ponen ácidos orgánicos. Estas hojas, las energías de romero forman parte de la composición de numerosos productos anti como el alcohol, el efectos alternantes reposcientes sobre la piel. La infusión de hojas de romero calma las nervios y efecto estimulante también es en el nivel divertido. El hace para los procesos excesivos. El tomillo, que es otro tipo de hierba. Es toda una planta aromántica y adóncera, y es cultiva como planta, planta aromática como planta legítima. Tiene importantes propiedades antisépticas. La función calma las dos partes. Aplaca los calambres, sube como desodorante. La azteca de tomillo se rica en fría. Se emplea en la ortografía y cosmética. También es aromántica para la herida Otro tipo que es el hipérico, es ligeramente que durante los efectos antiinflamatorios hacen que sea un buen producto para el tratamiento de las inflamaciones crónicas. También es eficaz sobre las, las afecciones y negligenciaciones. El, el aceite hipérico, en eficaz contra las quemaduras también las producciones para la Y por último es la calentura. es lo que a la gente más le ha gustado, que ha llevado mucho. Es, son aplicaciones externas, está indicada para heridas, escamas, úteras, inflamaciones y erupciones la industria cosmética la emplea para suavizar la piel, y para baños y para aplicaciones externas. Aquí que Es un tratamiento excelente. Eh, Jordi, si has podben las todas estas hierbas es porque al taller da Hort la que cultivas, oi? ¿no? Sí, usamos nosotros. La que cultivamos nosotros, eh, buscamos las nuevas propiedades claro, y todo, y todo eso aquí a los clasos. Ai, Y las tres al ah, <laughs> taller de plástico. Sí, ah, exacte. Sí, I hem també una flor que és molt Que és el que sí. teniu en, el, en aquest hor,?t. no? Sí. Uh -huh. Molt bé. I quanta, sí, sí, sí, quanta estona...? Sí, plantes que aquí amb les diferents propietats que tenen, que és una passada perquè ja no queden res, ja queden deu pots com a molt, era una caula, hi havia una cinquantena, no? ja no queden res. <laughs> És un regal, és un, un regal. Un regal, regalat per la gent que ha vingut a veure tots els serveis que han fet. I com va ser tot això d'agafar les herbes, escollir quines herbes planteu? Sí, veritat que ho vam fer amb Marc, al nostre professor, i la veritat és que ho vam fer molt bé, perquè ho vam fer això en el mes de demà. Sí, clar, que hem d'esperar un mes perquè les plantes -sí, no, uh... estiguin bé i després, fa una setmana més o menys, hem posat l'alcohol i la feixa i, i tot, eh, tot És un preparat? Sí, és un preparat de, de fa tres mesos, més o menys. Com ha estat aquesta activitat de plantar herbes aromàtiques i després posar-les en al alcohol i de curar els pots? A part que ha sigut molt interessant, ha estat molt divertit perquè ho vam passar molt bé amb els mals i era molt divertit, de veritat, sí. Me més quina ah, és l'herba que, a més, no sé si la citava a mi per i... No, l'herba que fa regalar perquè la gent diu que és per inflamació, reducció i crec també és per a l'escola, i això potser pues, se li importa fent. Us sí, ha agafat moltes d'aquestes, sí, de veritat. Com has ser aquests sis besos en tallers, Molt divertit, la veritat que és el meu primer any que faig aquí, el Sur, i ha sigut molt divertit i els professors són un encant, de veritat. A quins tallers participat? He participat a costura, ràdio, audiovisual, orç, plàstica, música... Sí, de la la teva és ràdio. Sí, també. Quinta, quinta llet paga dos més. Tot, la veritat. Per no dir aquest, aquest no. Estic sols, l'haginat molt divertit. Em queden ganes de tornar a setembre. Turnar, setembre rende, nous, ah, era, era, que sí, a setembre farem coses nous ah, i de prestació passarà Si algú vol venir, que vagi a treure els joves i que faci Doncs Jordi, gràcies. Ara parlarem amb el professor. Molt bé. Hola. És el professor d'aquest taller, oi? Sí, sí. sí, sí, sí Explica... Es que que... Exacte, va. Com està tot aquest procés d'agafar les herbes i posar-les en potets i de curar-les? Bé, doncs la idea era que és tinguessin una mica de conèixement de medicina natural. Sí. I, i que facin servir el que tenen els, a l'abast eh, pues a l'hort o al jardí de casa seva i ho servir per fer remei fins que els que ho no? Llavors hem fet tot el procés, acollir les herbes, secar-les d'extracció i homoceració, que és amb alcohol, o amb oli, o amb oli vermelles, o amb sal, perquè agafar l'ocència i el remei natural, i posar-lo amb uns potets una mica decorats també, perquè sigui bonic i agradable, no? Mm. I fer com una botiga, no? Si, si, sí. no? sí, sí. una botiga sense, sense cobrar. Perquè era un regal, exacte, és un regal. Sí. Marc, com va ser el, el fet de triar de quines plantes es plantaven per fer aquests remells naturals? Pues la idea era plantes aromàtiques, medicinals, i plantes que ells poden trobar a qualsevol súper, a qualsevol jardineria, o alcalde. Li no? sí, vaig ensenyar on creixien, recollir-les i quan recollir-les. La idea és pues, que ells puguin tenir recursos, eh? Que això ho poden vendre, ho poden botiga, pues, fer a una botiga, ho poden fer a la parada, ho poden fer a això. Com a professor, com a talla d'estar aquí de Fundació Tunís Jove, quina és la teva valoració d'aquests sis mesos de taller, als alumnes, de tots els treballs que heu aconseguit? Doncs pues, ha estat un any difícil perquè hem començat a fer-ho i amb molta gent perquè tenia més, més participants, però bé, ja ho has dit, no ho no, no, no, els de la ràdio no ho veuen. Uh -huh perquè hem fet, coses, hem fet moltes coses, hem fet rècord i amb coses en contra perquè ha tingut molta variació, molta gent que entrava o sortia, però bé. No sé, si en... bo, eh? no sé si ens pots dir quina quantitat d'alumnes sense torn de matí i tarda heu eh, total, grups de 10, 40 persones, 40 de, 10, de 10 en 10. D'alumnes? Sí, sí, sí, 40 participants. Sí. I més o menys ja has pogut veure, doncs, que algun d'aquests de... tallers que volia fer-me, les plàstiques, de de l'hort seran ja, un futur que potser algun dels alumnes a més que s'hi més i potser s'hi dedicarà professionalment i farà la seva professió o la seva feina? No és una sortida professional, treballar jardiner no prestarà la temps, no? Ells jo crec que aprenen tècniques que serviran per la ja, vida. Als ja, ja. 40 jo crec que s'hi arriba a 10 els que ja, ja. vull que s'hi dediquin, ja una Està molt bé, no? I ara ja, ja agafa força que estiu per al setembre a tornar, sí, oi? Sí, ja anem al setembre, sí. Amb els mateixos tallets? Sí, amb ah, els mateixos tallets, sí, amb els mateixos mm -hmm. participants. Almenys fins D'acord, doncs sí, perquè us agraïm cridant fent una crida a Jordi, no sé si vol fer una pregunta a Marc. Ai. Doncs sí, estem pendents del que ens dius, ara et passo amb la Marta Sanz perquè et faci alguna pregunta, sí? Sí. Sí, de Marta, digues. Sí. La jornada d'avui... És que sento molt malament. Es que no sentim, eh? ah, ara em sentiu? Ara sí, ara, ara sí. Com valoraria la jornada d'avui que s'està vivint? Jo la valoraria molt bé, perquè hem tingut molta assistència, ah. vale. hem tingut molta participació, hem, jo crec que ha estat una jornada amb bon temps, activa, aquí, divertida, no? hem escoltat música, hem vist arts, hem plantes... Jo crec que sí, molt bé. Jo des d'aquí estem sentint tota l'estona i es veu un xivarri que la gent o sigui, està força animada, vull dir podem... Sí, ja porten les quantes hores que sí, ja, es ja pot parar ja, no. Que ja la gent ja comença a marxar perquè ja ja és ha cregut a la seu i ja som l'aure i mitja Ja ha baixat una mica la fluència Hola, no, no sé si Marta? Sí, sí, ja. ah, tota sí Ara, ja. sí, ara, sí, ara. Sí. i... Ai, hi, ha una de les activitats de la que no han parlat gaire avui és la del tema de eh, sí. ens pot explicar, pots fer cinc cèntims de què ha tractat? Ah, però jo de buscava el tallerista. Sí, ha igual de la llista que se ficien. Buscaré més detallis connexió veiga que es explica aquest Ah, perfecte. El perfecte, perfecte, el perfecte. Fins ara. Fins ara. Fins ara. Molt bé, doncs, nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui mentre no ens demanin pas. Anem a parlar de l'exposició col·lectiva Work Progress que es realitza al Centre Cívic de Sant Andreu. Mostra amb els treballs dels alumnes i que cursen els cicles formatius del Grau Superior i el Grau Mig d'Escultura a la Llotja. L'Escola Superior de Disseny i Art de Sant Andreu al Centre Cívic Sant Andreu, al carrer Gran, número 111. Molt bé, doncs a més d'exercicis de caràcter més quotidià es pot veure també una tria de projectes de final de carrera. Les obres abasten disciplines de diverses, diverses com ara l'escultura o el vídeo. Després tenim la Jotja Sant Andreu que ofereix una exposició de treball per als alumnats dels arts del llibre. Molt bé. Doncs a la llotja de Sant Andreu, al carrer del Parc Mañanet número 40, us ofereix exposició de treball de l'alumnat de les arts del llibre amb quadernació i gravat i tècniques d'estampació fins al 30 de setembre. Hem de dir-vos que a la llotja de Sant Andreu es troba al carrer Parc Mañanet número 40 i que el seu telèfon és el 93 408 Si voleu entrar en contacte amb ells també us oferim el, nostre, el seu mail que és ea-llotja doncs ara sembla ser que ens demanaran pas d'aquí una estona. Per tant, eh, preparem aquesta connexió. Fins ara. Molt bé, doncs ara que ens diuen des de la casa de les aigües. Doncs tenim nosaltres en Carles, que és el tallerista del taller audiovisuals, de que fins i tot havíem pogut entrevistar diferents eh, participants, però no a cap tallerista. I tenim doncs, això, el tallerista del taller audiovisuals. De Explica'ns una miqueta, Carles, bueno, si esteu satisfets una mica amb el resultat final dels del treballs. Bé, bueno, jo ja és la cinquena mostra, de fet sí. Eh, m sempre que arriba la mostra, la posada d'renalina, per als participants, pels tenistes, per, als per eh, tots els que formen part de l'equip eh, sempre és molt important. I bueno, sempre tenir la sensació de que el... una vegada més ens hem superat. El nostre objectiu és que cada mostra sigui una mica més massaterior, i eh, sempre ens dona la sensació d'això, de superació, i hem fet un pas eh, una mica més arriscat i una mica més endavant. Què és el que més valoreu, el resultat eh, artístic o estètic, o més evitar el treball d'exploració o de creixement personal de, del participant? Aviam, el resultat eh, final gairebé eh, no un valor. Home, si surt bé, eh, sempre és millor, eh, i sempre surt bé. Uh, però uh, més que valorar el resultat final, el que valorem nosaltres moltíssim és el de per arribar a aquest resultat final. Uh, aquí hi han invertides moltes hortes, uh, hi ha molta gent implicada, els mateixos participants en els tallers, que al principi els dius home, doncs uh, farem un vídeo, i l'objectiu de la mostra és un vídeo. Uh, um, Lo més important és com s'arriba a fer aquest vídeo. Mm -hmm. Vull dir, n'hem fet molts, hem fet curtmetratges, hem fet videoclips, hem fet eh, vídeos d'esquetx, aquest any era d'esquetx i un de promoció del Centre Obert Neus Puig, però la, la gràcia és el brainstorming, que ells no han participat mai amb una tormenta d'idees, de dir-les, escolta, eh, normalment eh, les millors idees surten de la, del que la diu més grossa. Aviam, posem-nos a dir tots animalades... I així ens va sortir dels sketches de coses que no s'han de fer mai a dintre d'un ascensor. Clar, a més a més, hem de jugar molt amb les coses amb les que tenim, el material que tenim. Aquí, treballar a la Casa de les Aigües és un luxe. Però clar, hi ha un ascensor que sembla molt tonton aquí, que sempre està parat, i vam dir, doncs mira, fem sketches sobre les coses que no s'han de fer mai a dintre d'un ascensor. Ens ho hem passat molt bé, ells s'han divertit, i, a més a més, doncs a l'hora de veure's en vídeo, gent que no són actors, que no han pensat mai en actuar, mai en dirigir, mai en produir un vídeo, quan veuen el resultat final, el... ells surten per la porta superinflats, ja ho heu vist, i és molt important. El nivell d'autoestima que poden aconseguir amb els tallers, el nivell de creativitat que poden treure de dins, que segurament no saben ni els mateixos que es porten. I tot això és molt més important que el resultat final. Mm -hmm. Ens explicaves una mica dels beneficis no? que han aportat aquests tallers als, als, als participants, no? l'autoestima, una mica doncs, aquesta, aquest esperit de creativitat, però a nivell, bueno, tu com a professor, quins beneficis també t'ha aportat, també, o que has après tu, també com a professor, també, com a tallerista? Home, uh, mira, jo porto molts anys en el món audiovisual. Uh, clar, combino les... Uh combino el que són les classes els dos dies de la setmana aquí amb eh, fer documentals eh, faig documentals per TV3 eh, sóc responsable de programes com Els Pieneus de l'Aire o L'Ebre Camins d'Aigua o últimament es va estrenar un documental eh, TV3 sobre el Pallac sobre la Teresa Jove al Pallac també el vaig dirigir jo eh, però jo sempre dic que el nivell de creativitat i el nivell d'il·lusió que hi ha a dintre de la casa de les aigües ja uh, els agradaria molt amb moltes sales de reunions de TV3 que hi poso i que amb coneixement de causa eh? dir, no és allò de dir per dir uh, aquí uh, costa molt arrencar, però un cop s'arranca i ells es veuen capaços de fer coses uh -huh. um, i els talleristes els hi donem les eines vull dir que no, no són eines materials són, són eines de creure en ells de confiança uh, de dir... Uh, en el, el taller d'audiovisual sempre, sempre hem dit que hi ha dos lemes. Uh, un és que problema és igual a solució, perquè si no hi ha solució no hi ha problema, uh, però que tot problema ha de tenir una solució. Després no podem dir ui, això no podem fer-ho? No. I l'altre és precisament això, el no, no podem, no existeix. Sempre podem fer coses. I la mostra és que ells les acaben fent i uh, a mi particularment... És gratificant, uh, segurament, no? Molt gratificant veure si no, aconsegueixen fer coses que vosaltres ni, ni, ni, ni, ni pensaven, és, no? És, és molt dur, eh? perquè no és uh, cap regal. Mm. Abans no es motiven, abans no... Clar, més normalment gent amb risc d'exclusió social que no té res, que d'allò i diu, i ara què coi he d'anar a fer jo a fer vídeos aquí? Mm. Però la que s'enganxen, i normalment sempre s'acaben enganxant la que s'enganxa en no, el seu nivell de creativitat de, de risc, d'aposta d'arribar a fer coses xulíssimes perquè s'han fet coses xulíssimes eh, per mi és el millor, regal, mm -hmm. el millor regal Hi ha una fase també teòrica no al principi del taller i després ja és més pràctic o com, com funciona? O anem, anem, anem, combinant, anem combinant les classes teòriques amb les classes pràctiques eh, Penseu que aquí dins del taller s'ha llegit inclús un guió inèdit d'una futura pel·lícula que està en preproducció. I els primers que han llegit el guió, que l'han desglosat, que han tingut l'oportunitat de veure com realment s'escriu un guió de veritat, dir, no, ha, no és una classe, una classe teòrica, però mmm, hi ha gent d'aquí dintre que uh, ha, ha llegit una pel· abans de que es comence a produir. Uh -huh. ah, això ells se senten ofortunats uh -huh. i a més a més mésuen ni si mai es s'arri a fer, uh, jo podré participar-hi. Uh -huh. i jo, com teòricament uh, en sóc el director, però doncs els didic que tota la que s'arribi a fer, aquí sortirem tots. i clar això també els hi dóna un estímul i unes ganes de dir: potser fotrem una pel·lícula mm -hmm. aviam, tant de bo, eh, toco justa està... <ríe> ens, fal, ens falta una firma però això els estimula moltíssim amb ells a dir hòstia, podem fer coses uh, no només ens uh, potser passa un petit tren uh, i hòstia, val la pena aprofitar-lo mm. perquè coses que no havíem pensat mai de dir i serà una pel·li que es veurà en els ciners? Doncs sí, serà una pel·li que es en... I jo podré sortir sí, res, clar, un tan segon, perquè tot no? això els motiva, els hi dona un speech que, que d'una altra manera no tindré. Clar. No sé si des redacció voleu fer alguna pregunta en Carles. Eh, sí, jo, mira, és que quan ens estava parlant del tema de l'audiovisual, m'he quedat amb les ganes de que m'expliqués una mica una cosa, com a mínim, que no es pot fer a l'ascensor. Uh, mira, doncs, uh, des de muntar un hort ecològic a dintre, és el que més ens va costar, perquè vam tenir un marder de cal ample per l'estil l'hort ecològic, uh, fins a fer surts a la gent que vol entrar, baixar-se cançons d'internet i muntar una ràdio pirata, que això aniria en contra vostre, d'exemple. Sí. Uh, to, to, tot uh, havia de tenir un sentit entre pujar i baixar, uh -huh. És a dir, no pots uh, intentar baixar els fums en els amics, és a dir, no es pot fumar. Ja, quan li dius a una persona, que no es pot fer dintre d'un ascensor? El 99% de la gent et diu no fumar. Ah. Uh, però clar, no fumar um, queda molt trist. Després el que hem posat com a títol, i és uh, jo i un altre fumant una xixa àrab, és no, uh, no, baixar el, no intentar baixar-li els fums als amics. Ah. a donar-li ensurs, a córrer, l'altra que està mi em va molt era córrer una etapa empujada del Tour de França, uh, però no pateixis. Mira, uh, li dono a la teva companya un DVD. Ah, perfecte. I, i així ens podreu veure tots el, totes les coses que durant 4 anys, tots els vídeos que durant 4 anys hem arribat fent aquí, i a més a més et donaran 23 idees de coses que no pots fer dintre d'un ascensor Ah perfecte, és que de veritat m'ha semblat molt, molt, molt interessant i a més vull dir, sobretot el que, el que deies no? la creativitat que bueno, és, és important que, que els joves tinguin creativitat i que creguin en no, ells i, i que és una cosa que va sortir Aviam, eh, va sortir d'ells i de mi, perquè treballem amb equip. Uh -huh. eh, dintre dels audiovisuals, jo sempre els dic que costura, per exemple, cadascú fa la seva obra. Vull dir, té el seu quadret, el farà més bé, més malament, amb els colors que li agraden o amb, el, amb allò. I ningú pot criticar el quadre de l'altre, perquè tot són, són obres individuals. Uh -huh. Igual que les màscares i tot això, però eh, en el taller d'audiovisuals, el que intento crear és el sentiment d'equip. que Es formen part d'un equip i, i si una, una persona de l'equip falla, falla tot l'equip. Uh, només que falli un, uh, no hi ha vídeo. És difícil aconseguir la, la unitat d'equip? O... No, és, és sua sang. Però s'aconsegueix. Uh -huh. a, a, a, a la que ells... A, aviam, a, aviam, només per a, ara dir coses negatives, no? perquè no és el moment ni d'allò però va haver una persona que va deixar penjar l'equip eh, en un moment donat, no en aquest curs, eh, en un curs anterior, mm -hmm. i aquella persona el vaig exposar del taller un mes. I, I quan va tornar mm, se'n va adonar de que eh, realment eh, en aquell moment, en un moment que havíem de gravar, que estàvem penjats, que estava mig estàvem explodent, no pots dir, eh, ah, no, doncs no tinc ganes de gravar. Clar. Perquè eh, en aquell moment estàs eh, malbaratant la feina eh, de 10 persones que estan pendents allà de que tu també participis. Clar, i que molt... Però, eh, aquella persona se'n va donar, eh? el cap d'un mes va tornar i espectacular el rendiment que va donar a partir de llavors. Però eh, tots som valdes de l'equip. Si una de falla, se'n surt a l'equip i en aquí no hi ha ambidiosos. I això sí que és una cosa que intento inculcar-los-hi perquè són coses que no els hi poden inculcar amb altres tallers. En el no. de costura, en el d'hort, cadascú té la seva parceleta. Si la cuides, creixeran coses, si no la cuides, no, però el costat pot cuidar-la molt bé tu, molt malament, ell tindrà un rendiment, o no, en el vídeo no. Uh, hi ha d'haver-hi un càmera, si no hi ha càmera no hi ha actor, uh, si no hi ha actor uh, equip, no hi ha producció... No? El treball en és, és imprescindible. Mm, clar, és imprescindible. Uh, un de sol no fa res mai. En el món audiovisual és impossible aconseguir un fruit uh, per que sigui videoart. Recorda'ns una miqueta dels projectes que heu fet per a aquesta sèptima mostra. Ens deies aquest vídeo de les coses que no s'han de fent en un ascensor. Eh, però a part ens comentem també curtmetratges. Eh, quines altres? Bé, el... Bueno... I, co I coses que estem a uh, gravar en aquests moments i que no s'han pogut acabar. Hi ha, una... hi ha un vídeo que espero que al desembre a la vuitena mostra podem veure, que és un vídeo fent una... aprofitant una paròdia dels Caçadors de Fantasmes, del programa aquest, de, no sé si és de... però bé, bueno, també se'ls va acudir a ells. I clar, aquí tenim decorats uh, de luxe, perquè tenim túnels, uh, tenim la casa que és ideal per una pel·lícula de terror, Uh, hem gravat videoclips hem gravat curtmetratges cada cada semestre és diferent però bueno, cada, cada vegada se'ns acudeix un, un d'allò nou i després ens van demanar que féssim una mica de vídeo del el que és el centre obert per promocionar-lo perquè la gent col·labori i miri d'ajudar i la idea de les mans i del nen que li canvia el, la rialla i tot això va sortir d'ells i jo trobo espectacular en quant a creativitat. Uh -huh. Doncs, moltes gràcies, Carles, pel, bueno, pel teu testimoni. He eh, tot és que molt molt importanta eh, també la tasca dels dels professors i els talleristes doncs que també sense ells, doncs tots els tallers doncs, no serien tan poc possibles. Vull dir, falta participants, evidentment, però sense els professors i sense aquests guies, sense aquests mestres, doncs no seria possible bàsicament doncs, tota la feina feta, la veritat. Molt bé, doncs, Cristina, moltíssimes gràcies per aquesta connexió i Fentem continuem. Vosaltres. Molt bé. Que vagi bé. Que vagi bé, pintera. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és anar a la música per tornar tot seguit amb més informació. Doncs fins aquí aquesta connexió que hem tingut amb la setena mostra artística del Centre d'Art Social Comunitari a la Casa de les Aigües d'aquí de la Trinitat Vella, que ha durat doncs, aproximadament fins a les dues del migdia. Ja ara el que fem doncs, és repassar alguns aputs que encara ens queden per comentar-vos de les activitats que podeu fer aquests dies. Parlem de la Biblioteca Ignasi Iglesias Campfabra que us ofereix una microexposició Treballs i Urban Sketching. La Biblioteca Ignasi Iglesias Campfabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix aquests dies de vacances una microexposició de Treballs Urban Sketching. Doncs, un obres realitzades pels assistents als tallers de Sketching Musical, les trobareu a l'àrea del còmic de la Biblioteca Ignasi Iglesias Campfabra i han dedicat a ha col·laborat al taller de músics. Més coses al Centre per la Normalització Lingüística de Sant Andreu i en dels cursos de cara al setembre. Les dates a partir de les quals s'obrirà el període de matrícula de cada curs són les següents. Doncs el 26 de juliol està obert el curs E1 i BE. El 4 de setembre, plans. El 5 de setembre hi ha el curs E2, E3 i CE, que són preferent. El 9 de setembre, els intermedi, preferent. El 10 de setembre, suficiència i superior, eh, preferent. El 12 de setembre, Elements i Intermedis General. I el 13 de setembre, Suficiència i Superior General. Aquests són els cursos als quals podeu accedir a través del Centre per la Normalització Lingüística de Sant Andreu. Mm -hmm. Parlem també de la Trinitat Vella, espai via versino, un equipament al servei de la Trinitat Vella. L'objectiu és oferir un espai polivalent i ser la seu oficial del Pla Integral de la Trinitat Vella. Aquí donar servei aquest equipament... Als veïns i a les veïnes de la Trinitat Vella i entitats, associacions i fundacions que treballen pel barri. Quina és la finalitat d'aquest nou espai? Fomentar la participació, ampliar l'oferta socioeducativa amb nous continguts i demandes de salut comunitari i cultural per tal de contribuir al desenvolupament comunitari de la Trinitat Vella. També posar a disposició de les entitats més espais de trobada, potenciar la creació de nous grups per tal de que arriben a configurar-se com part del teixit social i educatiu de la Trinitat Vella, així com donar suport a grups no formals en projectes culturals i socials. I quin és el seu horari? L'horari d'apertura és de dilluns a divendres de 16 a 21 hores. I com, podem, com hi podem arribar? Eh, cal dir que si és al carrer Via Barcino 75, en podeu arribar amb el metro a la línia 1 de la Trinitat Vella, la parada, i amb el bus 126 a l'11 i el 60. Molt bé. Encara ens queden alguns apunts per comentar-vos, ja els apunts finals... I tancarem la... aquesta temporada del tot el poble. La Biblioteca Ignat i Iglesias Can Fabra us ofereix creacions. Fes el teu propi hort urbà. La Biblioteca Ignat i Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix el, primer, el proper dimarts, dia 6 d'agost, creacions. Fes el teu propi ur hort urbà. Doncs això serà el dia 6 d'agost. Apunteu-vos-ho perquè aquella gent que encara estigui per aquí, per els nostres barris, el 6 d'agost tindrà aquesta oportunitat de poder participar en aquest propi hort urbà que organitza la Vella Arena de Can Fabra. de Scamfabra. I ja tens jo per què cal inscripció prèvia, eh? L'activitat és de franc i ve a càrrec de la desp despensa verde. Més coses, definits tots els rivals del Sant Andreu de part temporada. Amb els amistosos que s'han acabat de lligar les últimes hores, ja es coneix la planificació d'aquestes setmanes fins a l'inici de la lliga. Cerdanyola, Gramenet, Rubí, Vilafranca, Sant Boià i Manlleu són els sis rivals confirmats per preparar la competició. A continuació, us anunciem les dates d'aquests partits. En alguns casos, els horaris encara no es coneixen, en tot cas... Quants sàpiguen els ho publicaran tant a l'apartat de pretemporada del web del Sant Andreu com a Twitter. El diumenge 28 de juliol a les 19 hores Cerdanyola-Sant Andreu, el dimecres 31 de juliol a les 20 hores la Unió Esportiva-Sant Andreu contra la Gramenet. El dissabte 3 d'agost Rubí sant Andreu, dimarts 6 d'agost a les 20 hores Sant Andreu-Vilafranca, el diumenge 11 d'agost a les 19 hores al Sant Boià, contra el Sant Andreu, la Copa Catalunya la primera eliminatòria. I per finalitzar el dia 15 d'agost, que no tenim hora el Mengeu i Sant Andreu. I ara si ara l'última punt de la temporada d'aquest tot un poble Sant Andreu reta homenatge a Salvador Espriu. L'espai Josep Bota de la Faura i Colts, al carrer Sant Adrià número 20, us ofereix del 17 al 30 de setembre una exposició de pintures i recital poètic en homenatge a l'escriptor català Salvador Espriu. La inauguració de l'exposició es farà el dilluns 16 de setembre a dos quarts de vuit del vespre. A més, hi haurà dos actes d'homenatge, el 19 de setembre a les 19.30 una conferència Salvador Espriu, l'home i el poeta, i el 26 de setembre a les 19.30 també recital poètic Paraules d'Espriu en homenatge. Mol bé, don nosaltres, que d'aquesta manera, arribem al final de la temporada d'aquest tot un poble que va començar el mes de setembre i que tornarà al mes de setembre. Mm. Don, aquí ho deixem donar les gràcies a la Marta Sant, a la Marta Celdas, a la Susanna Ávila, que més el... a la Cristina Parriello, exacte, Qui més li ha gut per aquí, ara, a l'Ivan, a... i al el... Ai. Com es deia? Ai. Començava a aparir res, espera. Començava a aparir res. Sí, el... El... Ricardo. El Ricardo, malabé. Ui, si l'ho dic tot. Estarà Com, dit... des d'Amsterdam. És veritat, no? sí senyor. Molt bé, doncs nosaltres que deixem aquí, ens retrobem al mes de setembre. Encara no tenim la data del tot perfilada, però eh, segurament la setmana del dia del nou, la setmana del diuns dia 9, doncs ja estarem en antena i la ant setmana anterior doncs estarem preparant coses per tal que, que sortin en antena per tal, doncs que passeu un molt bon estiu, unes bones sí. vacances i a, i a gaudir de, de les platges, de les piscines i dels gelats i del que hi hagi no? Sí, i bueno eh, que al setembre una altra vegada pues, o ensenguin l'ordinador o que connecti la ràdio perquè no s'oblidi que està aquí tot un poble Exacte, 91.6FM o www.rtb.com doncs que passeu un bon estiu. Adeu-siau, bones vacances.